ens trobem amb els membres de la banda Age of Dust, a la que volem conèixer una mica més, i és per això que ens agradaria que us presentéssiu vosaltres mateixos. Hola, bona, sou Sergi, el guitarrista de vocals. Jo sóc Carlos, el bateria. Jo soc la Mary, la cantant. Marta, la baixista. Per qui no us coneguin encara, expliqueu-nos breument una mica la, la història de la banda i les seves influències. La banda va començar el 2008, i el que passa és que ha tingut molts canvis de músics, fins a la formació vam arribar... Aquest mes passat que va ser canviar de la cantant i ara tenim a Meri Iglesias i el sistema musical doncs, és bastant symphonic metal, o dic, da lo que seria composicions bastant de la part nord d'Europa i tenim un estil que es basa també en estils musicals com Epic After Forever, de tipus de grups que holandesos, que és la influència que bastant més forta que tenim en el grup també tenim altres tipus de música perquè tots hem, hem, hem tocat amb altres estilos, de metal, etc. etc. I per què veu triar Age of Dust com a nom? Mm, doncs mira, el nom... És, és el, mira, el, que el nom És el que queda del nom de la formació inicial perquè abans era diferent el nom i es va decidir Age of Dust era Pols, pel tipus d'art... Tot, tota destrucció porta un Pols que és un nou inici, diguéssim. De l'apol el surt. De la vida, de la mort... El fènic, sí. com diu Marta, sí, exactament seria això. Sí, sí. Quin és el ritme de treball de la banda? Qui s'encarrega de les lletres, de les parts musicals? Bueno, la composició en si o el treball, el que es fa és, bàsicament de composició, ara mateix està Marta i Sergi, Sí bueno, els dos que fan la composició, diguéssim, inicial de lo que són melodies i tot. I després, eh, bé, bueno, nosaltres, en aquest cas jo faig el ritme de bateria, que això sí que li dic que no ho facin res, perquè, <ríe> perquè si no és un caos absolut. Sí. <ríe> I bé, bueno, llavors jo faig el ritme de bateria, i de moment, bé, bueno, com Mary porta un poc, poc temps en la banda, encara no, no ha entrat a la roda de composició i de fer, però bé, bueno, suposo que després sí que li interessarà fer les lletres, o almenys tenir una mica més de d'art, de feina, en el procés de, de composició. A mitjans d'aquest 2012, veu editar la vostra primera maqueta, el Reborn. Eh, què hi trobem en ella i de què ens parlen els temes? Bé, bueno, doncs pues en ella trobem cinc, cinc temes que són dels, dels que vam fer amb la cantada anterior i abans de fer aquesta nova onada de temes que hem fet durant aquests mesos. I bé, bueno, els temes, doncs pues cadascun té la seva pròpia història, no? Tenim... Bueno, en realitat són tot, tots els temes són bastant foscos en quant a lletra, perquè tenim un que va sobre la destrucció del món, que és Armageddon, Mayenger, que és bueno, la meva ira, pues, ja el títol ho diu tot, Laias, que va pues, sobre les mentides de... Bueno, les mentides, sí, les que estan a dalt. Nietzsche, que és una alemana que va, va escriure la lletra, l'antic bateria, la composició va a córrer de tot el grup que hi havia aleshores, que també és molt de la buïdor interior i aquestes coses, o sigui que també és força fosca. I no això d'Upgrade, que també parla de la mort i tal. O sí sigui que en realitat les lletres totes són força fosques i... Bueno, força gòtica si vol dir-ho així. I, I això és el que trobem. Al llarg de la història, com ja ens heu comentat, hi ha hagut molts canvis a la formació eh, i potser el, el, més, el que més ha afectat a la banda potser és la marxa de, de la Maite Martínez, la, la vocalista. Com afronta la banda una marxa d'un vocalista? Amb molt estrès perquè clar, ens trobàvem que teníem un concert en un mes i que no teníem cantant. I doncs, molt ràpidament vam haver de, de buscar cantant i algú que pogués aprendre tot, totes les cançons perquè és una feinada. i bueno, Ho va aconseguir, estem molt contents amb el, amb el, amb el que va fer i anem força tranquils perquè pensem que això està superat. Que, que tenim una cantant que s'assaba els temes i que li sortiran bé. I, bueno, és tranquil·litat perquè al principi, doncs pues això, molestes. I ara anem a parlar amb la Meritxell, la nova vocalista. Has tingut només un mes per aprendre tant els temes propis de la banda com els temes nous, com alguna versió que hem vist que feu en, en directe. Com has viscut aquest mes? Doncs la veritat que és que ha estat un ritme super frenètic. Però bé, bueno, la veritat és que els temes són molt musicals i molt intuïtius i aleshores això també sempre ajuda al procés d'aprenentatge. I també m'he trobat amb el problema que la Maite i jo tenim veus extremadament diferents. I clar, potser suplir el, els requisits que demana doncs, My Enger, per exemple, eh, he trobat forces dificultats. Però bé, bueno, amb els temes nous m'he sentit molt més còmode, en quan a registres, sobretot i dèiem que feu versions eh, en directe. Quins són els vostres criteris a l'hora de, de dir doncs aquest tema sí que el podem fer i aquest no. En què us baseu? Bueno, jo crec que el criteri basí que, ets, que ens agrada, ho fem i ja està, o sigui, una mica d'acord i ens o sigui, veiem que sí que un criteri bastant que, que seguim que és de no repetir d'un mateix grup, o sigui, dos, dos versions, perquè si no, bueno, està molt cansat però, bueno, no, no ens agrada anem fent una mica de diferència. El que també volem és d'aquí a un temps doncs no fer versions, perquè ja o s'entra sigui, en el que és el nostre treball i nosaltres, que bueno, anem creixent una mica i bueno, que els altres no, facin versions nostres. Ja, això estaria bé. In the name of the gods People crying for the and they can't stop this world for the fake till the so the darkness become them more powerful power Innocent, never hurt En principi a les vostres files comptàveu amb un teclista i actualment tant la Marta com el Sergi, a banda de tocar els seus instruments, s'encarreguen de la creació de samplers per completar els temes. Us heu plantejat tornar a buscar un teclista pels directes i per ho faci ell, bàsicament? Sí, la veritat és que ens hem plantejat, però és el tema que no corre pressa. De moment nosaltres fem feina, avançant, sí que ens interessa incorporació un teclista perquè és el tema d'una persona més composant donar tranquil·litat a la resta de compositors del grup o membres del grup I també, i també més idees, que això és molt important contra més idees, més feina, més treball però més solucions i més bones idees i més temes més bons i difer diferents quedaran però no corre pressa com teníem el tema de composició sí que és més feina per un costat és més feina, és més estrès però bé, bueno, ja l'acostum és la vida Encara que incorporés Monteclista necessitaríem igualment fer servir els samples i tal, perquè no només hi ha una línia de teclats, sinó que hi ha força i això una persona sola no pot suportar, o sí, no pot fer-se càrrec de totes les línies. I doncs, com, com que igualment aquesta feina extra s'hauria de fer, pues preferim primer o sigui, establitzar-nos bastant, perquè ara amb això de la cantant pues és que ara no podíem posar-nos a buscar un altre membre i potser quan estiguem més més centrats, com la feina extra és igual, doncs pues, pues ja buscaríem o veuríem què fer. De moment hem de dir que heu tocat a la Coba de les Cultures, a la Sala Inferna de Terrassa i a la Sala Rathmata 3. Com recordeu aquests concerts, als que hi éreu? I què ens ofereix Age of Dust en directe? Bueno, jo el que puc recordar. recordar és el de Rat 3. No perquè no recordi més, sinó perquè no estava als els altres. I <laughs> <laughs> <Vale. laughs> bé, bueno, no... El Rat 3, no, a veure, va ser un, bueno, un, molt agradable, va ser molt, una molt bona experiència. Eh, vam arribar amb moltes dificultats perquè o sigui un mes abans es bueno, van va anar el teclista. Llavors és quan vam començar, vam fer que és la nova etapa de xoc-dasta, a fer tots el, tot els samples, a fer els assajos amb els samples, a fer amb claqueta. Bueno, vam tenir unes dificultats també de salut, eh, va ser bastant complicat. I bueno, la veritat és que va sortir molt bé, o sigui, vam tocar molt, no sé, jo, Ah, molt si sí, molt còmodes i tot. I bona bueno, part de que Rastres ten més un, un son Volvo, si sigui, és una sala molt bona per tocar, la tècnica ja s'ho va fer molt bé i o sigui, jo crec que el resultat va estar molt estanc espectacular, més que res per, per ser primer, el primer concert per dir-hi amb totes aquestes novetats que no estaven ja molt treballades com pot estar ara. Al final primers els acordo amb molts nervis perquè eren els primers, que jo, els primers concerts que jo feia mai. Penso que van sortir prou bé per, per els primer, a mi, per ser els primers que feia, pues molt guai, i com a grup en general, que també eren els primers. Molt bé, però com hem dit, pues pensem que hem canviat molt, i tot i que érem, el Sergi i jo encara estàvem, i moltes de les cançons són les mateixes, penso que era molt diferent del que pot ser ara. I a més, ens han dit que veu participar en un concurs universitari on vau aconseguir un excèsit per distribuir digitalment la vostra música. Què us semblen iniciatives com aquesta o com alguns altres concursos que volen promocionar o volen ajudar a les bandes novells? Bueno, a veure, si són concursos de veritat que volen ajudar, està molt bé. Si no, són si concursos que, bueno, que no... Que no prioritzen el que és ajudar les bandes i que els vinguin a conèixer, bueno, ja no m'agrada tant. Però sí, no està molt bé perquè bueno, amb, amb aquest concert que vam fer a la Universitat Puctú Fabra doncs, bueno, vam guanyar el que és la promoció per iTunes, i si Spotify podia fer bueno, que és distribució digital i, bueno, i també vam fer, bueno, vam, vam fer el que és la, la distribució, bueno, distribució la creació de la maqueta o de la demo que vam fer i bueno, va ser una experiència que bueno, va estar allà va estar bé en un cert sentit i quan bueno, vam... tenia aquesta oportunitat que si no ho haguéssim fet no, no estaríem a, a en el món digital en aquests aquest moments. I com hem vist, porteu pocs concerts però alguna cosa us ha passat i ara feies, Sergi, un moviment amb el peu. que us va passar amb algun concert, alguna coseta divertida, curiosa que us hagi passat? I abans del concert de rem... del Ramatàs em vaig trencar un, un, un os del peu i vaig estar un més enguixat fent els orquestals i els samplers, i me'ls van treure el dia abans del concert, que no podia caminar, bé, bueno, simplement <laughs> que em moria de dolor, el Carlos estava en grip, bueno, va ser divertit el concert, em volia morir a l'escenari, literalment em volia caure al terra i dormir, però bé, bueno, és el que ja, és el que tenen aquests concerts, que o estigui Darrerament estan sortint moltes bandes amb vocalista femenina i ara mateix, una setmana després del Metal Female Voices Fest, com veieu l'escena d'aquest tipus de metal a casa nostra? Bueno, de fet, és un gènere que el bo que és que sempre està en evolució, sempre està en auge i ara mateix trobo que la veu femenina s'ha diversificat moltíssim en quant a timbres, registres, que potser abans era molt més estereotipat quan va començar a sortir aquest tipus de gènere. I trobo que sí, és veritat és un estil concret però que té molta, molt poder de difusió i molt potencial en aquest sentit. I el que crec que és molt important com a grup és fer una distinció no només en quant a la veu femenina, sinó a cada membre del grup com a individu musical i com a una personalitat molt concreta. Crec que això és, és un punt bàsic que sempre s'ha de tenir en compte. I com ho veieu aquí? Veieu que tenim potencial nosaltres? Jo penso... Jo vaig estar al, al festival aquest que menciones i jo penso que en comparació el problema és que aquí a, a Barcelona o a Catalunya no hi ha les possibilitats de, per exemple, de gravació, d'ajudes als grups i doncs et trobes que ets un grup de quatre persones i tu mateix tu has de fer tot quan potser altres països com Holanda o Finlàndia tenen molt més fàcil el tema de gravacions o de gent que, que ajudi. Doncs clar, el resultat final sempre serà molt més ric quan hi ha molta gent implicada que realment vol treure aquest grup endavant que quan només és el propi grup. I doncs penso que aquí el que falta és, és gent que recolzi aquests grups, que volen tirar cap endavant i volen créixer. I si això s'aconseguís, potser, potser, potser, potser podríem tenir grups de casa nostra a aquest tipus de festival. I quins són els plans futurs més o menys immediats d'EJOTAST? Els plans futurs, de moment, ens agraden a poc a poc, perquè sempre que és un camp molt gran, a final, per res. Llavors, bueno, de moment en el, el que volem fer és donar a conèixer, o sigui, que ens conegui la gent, tocar amb altres grups, que ja estan bueno, en el món aquest, no, de la roda dels concerts, després bueno, ens agradaria doncs, ja ampliar fronteres, perquè a Espanya, Europa, ara també tenim la, la, el pròxim objectiu de l'any que ve poder gravar ja un disc, no sabem quan ni, ni com, vale? és un projecte que està, dir, està allà, Sí, no sabem com ho farem, però, però bé, bueno, és... això sí que tenim ara previst. Doncs a nosaltres només ens queda que agrair-vos el temps que ens heu dedicat, desitjar-vos molta sort en el vostre camí i demanar-vos una salutació pels oients de Calimetal i, i pels lectors de Satanarais. Bueno, moltes gràcies per, per, per, per aquesta entrevista, que agraïm molt per l'interès que, que mostreu en nosaltres, en el nostre grup, i, bueno, i esperem que el concert d'avui sigui de... que ens que agradi a tots i que ho puguem fer molt més perquè ho puguem venir. Que escolteu que li meta el que és de puta maracollons.